Arantza arantzaz, zer so, uh, segitu berri duzu, hor? Uh, prentsa horreko bat uh, bat zer orain Euskal uh, Museoan eta hor ziren beraz uh, bakegilean uh, prentsa horrekoa zen hor uh, duan uh, Michel berroko irigoen beraz hor zen Michel uh, Tubiana ere, Harold good eta Mateo Zupi, haipatu uh, dituzi, bentsatzen dut? Apezaka? Hala, uh, Apezaka? eta Irlandako <laughs> Eta naiz uh, Fuosabistan da uh, bakibideako lehendakari gisa. Aurdan helburua uh, zen pixka uh, bat uh, egitapundu bat, orain arteko prozesuari, uh, goizontan beraz uh, bak egile komunikatu dute uh, batzordeari egiatatzen batzordeari zortzi gunean helbideak, nun ahmak atsemaiten alhal ziren, galdeginik beraz ondotik uh, frantses autoritate eri pasatzeko elbide horiek, hori zen uh, egiaztatze bat zordearen helburua um, eta egin dute beraz, elbide zehatzak uh, eman dituzte, atxartzen dut, Eta... Sehetasunak uh, emaiteko, iunta hogei armapistola bazirela sortzi gune horietan, irutona leher gailu, milaka munizio detonatzaile, eta eun eta irurogeitama bi pertsona badira eh, tartekatuak edo eh, eh, banatuak eh, sortzi gune hoietan. Hots eun eta bi obtser batzaile eh, bakeartisauak, beraz, hor lekuetan segurtatzeko frantziako eh, autoritateek dituztela arma ah, horiek. Oien esku izango direlaren Segurtatzeko, hor dira, beraz, uh, egunta irurrogeita amabi, obxer bat zaile, horiek. Gordelekoak ez denak ipar euskal herriana eman dute elbideren berrik? Ez, ez da elbiderik, biztandaz, eta uh, bidean da, beraz, elbideak emaitema dira, pentsatzen da denak arra dira. Beraz, uh, sortzi gune dira, ez dira denak ipar euskal herriana, hori zehaztudute bakarrik. Uh, gero momentukot, zerraiten aldutena posik direla, kako kakotxean artean erraiten du, eh? posik, jane betu, prozesua goizuntakoa martxan dela eta ongi pasatzen dela. Hots, frantziako gobernuak ez duela blokeatzen, eta posik dira ez dela blokeatze horik, holako Naiz eta uh, frantziako gobernuari da egintzuten <coughs> parte hartzea, prozesu honetan, eta bon prozesua partea zerena ez dute erantzun, baina ez dute blokeatzerik sohtu e, beraz momentuko e, prozesu horretan. Bai, arantxa gehitzen aldu, justuki um, argiak behiz e, txio katu baitu Frantxas e, Gobernuko, bahne e, ministro den Matias Felklen adirazpen haua, etaaren ahmagabetze unilaterala pauso handia dela. Bedearen, sare sozialetan Frantxas Gobernutik hasi dira beraz komunikatzana. Oh. Ados, errandu oso ondia zela, gero ezakit egiaztatu duten Behintzat, Michel Tubianak azpimagatu duena euh, Zenta galderak izan dira notik Eta prentsa espanolaren galdera Gehienak ziren ze ahma mota dira euh, Balakiguia atentatu entzaterabiliak izan diren ahmak eta bar Michel Tubianak erantzundu euh, guk dakiguna da bakarrik Bat zaigu interesatzen ahmak ze, er, ze ahma diren Guk orain gaur eta dexamatua dela